és dijous 31 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament ha fet una nova passa per a l'ampliació del CAP en un futur També escoltarem les paraules de Lluís Arroz i us intentarem explicar eh, doncs, què passa amb l'antic museu del Suro i és que ja fa més d'un any que van començar les obres i encara sembla lluny de que s'acabi A la informació comarcal destacada de la jornada us explicarem que des de la plataforma Salvem la Pineda d'Angori presenten al·legacions contra el pla del camí de ronda de Palamós. Música Tornarem cap a casa nostra i us explicarem que tot a punt per a l'inici del pla de formació comarcal per a entitats esportives 2019-2020 que començarà aquest proper dilluns 4 de novembre a Palafrugell. I acabarem aquest darrer informatiu de la setmana i del mes d'octubre explicant-vos que aquest cap de setmana finalitza la campanya gastronòmica Esniu i ens posarem en contacte amb el Museu del Suro, amb l'Àngela Martí, que ens donarà els detalls de la visita que han programat per aquest dissabte. Iniciem aquest darrer informatiu del mes d'octubre de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en un dels aspectes més importants que van tenir lloc dimarts en la sessió plenària celebrada a l'Ajuntament de Palafrugell i és que el govern i tots els grups municipals van votar a favor de la modificació d'un punt del POM en aquest cas del número 8 i ho fe ho van fer per intentar doncs, requalificar uns terrenys al costat del cap de Palafrugell per tal que aquests només siguin per a ús sanitari. Aquesta va ser doncs, una acció que es va aprovar dimarts i per saber més detalls, per posar una miqueta més de llum al voltant de què significa aquesta aprovació, ens posem en contacte amb el regidor d'Urbanisme, que va ser l'encarregat d'explicar aquest punt de l'ordre del dia saludem doncs en, en Jaume Palai bon dia Jaume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 Bé, si us va bé, primer farem una mica d'històric, explicar mm -hmm. el per què. Perfecte. Eh, fa, ja fa temps que tenim unes demandes de, des del servei del CAVE, el servei assistencial vaig Vàgim Prodà, per dins que l'ambulatori, el consultori que tenim a Palafogel, se'ls està quedant petit.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 D'acord, uh, per tant, doncs, ara s'ha fet uh, una primera passa. Ahir, uh, en, uh, en aquest ple de, de dimarts, uh, l'alcalde de Palafrugell, Josep i Ferrereca aquesta era la darrera de les opcions que uh, us hauria agradat arribar, però que veient que no hi ha cap altra manera, cap altra sortida, doncs és, uh, és el, el, el que havíeu de fer, no? No teníeu cap altra... Uh, Estàvem lligats de peus i mans, en aquest sentit. No, no teníem cap altra solució. el departament hagués decidit, a tu, nosaltres fem un, un ambulatori nou i, i llavors ja estava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 I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrigell. Continuem comentant aspectes relacionats amb el nostre municipi i ho farem per explicar-vos doncs, què passa amb l'antic Museu del Suro, que encara continua amb obres. Us intentarem posar una miqueta més de llum al voltant d'aquesta obra doncs, que està durant més que del que s'esperava. A principis del 2017 us posem en context l'Ajuntament de Palafrigell i Actua, l'Associació d'Usuaris i Amics de les Aules de Teatre i Cinema de Palafrugell posaven fil a l'agulla per reconvertir l'antiga Escola d'Arts i Oficis en un nou espai municipal d'Arts Escèniques. Pràcticament tres anys després, però, què passa amb l'antic Museu del Suro? Si fem una mirada endarrere, s'ha d'explicar que la renúncia de les dues primeres empreses del procés d'adjudicació va fer endarrerir l'inici de les obres que estava previst pels finals del 2017. Finalment, la tercera constructora, Comsa, a finals del juny del 2018, va començar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 Antiga Escola d'Arts ja n'hem parlat altres vegades, per problemes de licitació, doncs nem atreçats, no s'acabaran el temps previst, segurament, però, bueno, fa uns mesos que sí que, que es, es treballa a molt bon ritme, més ritme del que era normal fins al moment aquell, pels entrebancs que hi havia, per l'època que es va agafar, i tot plegat, però, bueno, ara s'està davantant. De totes maneres, repeteixo, no s'acabarà dintre el temps previst que era dintre aquest any. Malgrat això, malgrat aquestes paraules, i un any després, la fi de la reforma ha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 s'ha mostrat contundent, remarcant que en cap cas des del consistori permetran que es rebaixin les qualitats dels materials que han de vestir aquesta nova infraestructura. Sí, suposarem que són temes econòmics, però en fin, ells van acceptar un pressupost i nosaltres el que no acceptarem de cap manera és disminuir qualitats, ni en fin... Eh... O sigui, l'obra s'ha de portar a terme tal com s'ha projectat, amb les qualitats que hi han i amb els preus que, que, que es van pactar. Per aquest motiu des de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha programat una reunió amb el gerent de l'empresa per demanar explicacions. Ros ha recordat que el fet que les obres es vagin endarrerint també també els perjudica amb ells. Inicialment, es va explicar que les obres tenien un cost de gairebé 900.000 euros. La reforma, recordem, inclou la rehabilitació de l'edifici, restauració d'elements interiors i exteriors i la divisió de l'espai per fer-hi les sales de l'espai d'arts escèniques. D'altra banda, Ros ha explicat a Ràdio Palà que aquest no només serà un equipament per a l'aula de teatre, a més, també està previst que l'utilitzin altres entitats i fins i tot que s'hi pugui traslladar una àrea de l'Ajuntament. Sí, sí. No, no, si o sigui, a l'Aula de Teatre, que ho estàs esperant des de fa temps, i ja n'hem fet una visita amb ells dintre per... per per pactar quin espai serà per ells, i després hi ha diferents aules que seran compartides per diferents entitats del poble. Uh -huh. Així doncs, esperem haver posat una miqueta més de llum sobre què passa amb l'antic Museu del Suro i les obres que recordem fa més d'un any que van començar i que haurien d'haver acabat en principi a finals del 2018, però ara que estem doncs, ja a la recta final d'aquest any 2019, també sembla que s'allargaran fins a l'any 2020. Moment ara per a la informació comarcal en aquest dia 31 d'octubre i ho farem per explicar que la plataforma Salvem la Pineda d'Angori ha elaborat diverses al·legacions contra el projecte de camí de ronda de Palamós que actualment es troba en fase d'exposició pública. Segons detallen els ecologistes en un comunicat el projecte aprovat per l'Ajuntament té un impacte irreversible sobre el paisatge del litoral de Palamós i en especial de Cala Salguer i l'entorn protegit de la Pineda d'Angori Gori. Els activistes denuncien que el plantejament del camí facilitarà l'especulació urbanística. En aquest sentit, reclamen que es preveu l'accés de trànsit rodat de cotxes dins de la Pineda i la construcció d'un mirador mitjançant una rampa fins quasi tocar el mar, i això tindrà un impacte negatiu sobre l'espai de la Pineda. Els activistes, que denuncien que no van poder accedir al projecte abans de la fase d'exposició, proposen fer un tractament i una gestió forestal que siguin més respectuosos amb l'entorn. L'ENS denuncia que, tal com està plantejat el projecte del Camí de Ronda, pretén la clarida de la Pineda, un fet que, segons els activistes, afavoreix la visió dels nous edificis de l'urbanització que es pretenen construir a Cala Salguer. També denuncien la manca de participació de l'Ajuntament. En aquest sentit, asseguren que un projecte d'aquestes característiques requeria d'un sistema de participació actiu que tingués en compte els veïns i les associacions importants implicades en el territori abans de la presa de cap decisió. Tal com han manifestat en anteriors ocasions, argumenten que és un greuge ja cap al bé natural d'interès nacional que representa la cala Salguer i que s'ha de protegir. Tornem cap a casa nostra, tot i que també doncs hi ha un component comarcal en la següent informació que us explicarem, i és que està tot a punt per a l'inici del Pla de Formació Comarcal per a Entitats Esportives 2019-2020. Es tracta d'un programa de formació adreçat a entitats esportives per ajudar-les a millorar la gestió del dia a dia amb coneixement i garanties. L'activitat es va presentar divendres passat a Palamós i s'iniciarà aquest proper dilluns 4 de novembre a Palafrugell. En total seran 14 sessions repartides de novembre a juny, en les quals es tractaran temes molts diversos des de l'àmbit jurídic i administratiu, l'econòmic, el laboral, el màqueting i l'esportiu. El Pla de Formació Comarcal per a Entitats Esportives és un projecte que encapçala el Consell Esportiu del Baix Empordà amb la participació dels ajuntaments Begó, la Bisbal d'Empordà, Castelllatja d'Aro, Palafrugell, Palamós Pals, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. L'objectiu d'aquesta iniciativa és la de poder dotar d'eines les entitats esportives de la comarca i ajudar-les a millorar la gestió del dia a dia amb coneixement i garanties. Hi haurà diverses sessions sobre sis àmbits d'actuació. D'una banda, l'estratègic, també el jurídic i administratiu, també l'econòmic, el laboral, el màrqueting i l'esportiu com us d deiem. La formació d'aquestes jornades les impartiran professionals del món de l'esport que coneixen les particularitats d'aquest entorn conjuntament amb experts en l'àmbit administratiu, laboral i jurídic que, amb el seu coneixement i experiència, ajudaran a millorar la gestió del dia a dia de les entitats participants. Totes les sessions de formacions es portaran a terme al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. La inscripció a aquesta activitat formativa és gratuïta per a totes aquelles entitats esportives que el seu el seu Ajuntament participa en el pla de formació per a la resta d'entitats. L'activitat té un cost de 300 euros. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest eh, últim informatiu del mes d'octubre. Anem passant pàgines al calendari i acabarem aquest informatiu d'avui dijous i ho farem explicant-vos que per aquest cap de setmana el Museu del Suro ha organitzat una visita entorn al plat gastronòmic Esniu, aquesta campanya gastronòmica que arriba a la seva fi aquest cap de setmana i per aquest motiu, doncs, a continuació ens posarem en contacte amb el Museu del Suro i amb l'Àngela Martí perquè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 Uh, és com un bacallà que en comptes de, de salar-lo ha as, secat a l'aire,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 Doncs si voleu descobrir més aspectes de com va néixer doncs, aquest plat i altres curiositats al voltant doncs, de les l'Esniu, doncs, recordeu aquest dissabte a les 12, Àngela, també hem d'explicar que si algun oient doncs, ens està escoltant i ha assistit doncs, a, a, a, a, anat a algun dels restaurants de la campanya Esniu, a més a més d'aquesta visita la té de, de forma gratuïta, oi?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 Us recordem eh, que per aquesta visita guiada cal reserva prèvia i per tant ho podeu fer trucant al 972 30 o adreçant-vos directament al Museu del Suro i reservar la vostra plaça per conèixer més peculiaritats i més doncs, curiositats al voltant d'aquest plat tan típic de casa nostra com és les l'esniu. I amb aquesta darrera conversa amb l'Àngela Martí, la tècnica documentalista del Museu del Sur, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 31 d'octubre també al darrer de la setmana, i és que demà tots sants, doncs al ser festiu no hi haurà serveis informatius no obstant això, us recordem que tot allò que passi a casa nostra doncs, ho podreu saber a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat, a més a més si us activeu les alertes doncs, aquestes us arribaran als vostres dispositius mòbils per tal donc de ser els primers a assabentar-vos de tot allò que passa a cas de nosaltres. Ens acomidem i us desitgem que tingueu un molt bon cap de setmana i que mengeu molts panellets, però amb moderacions. En retrobem novament dilluns. Fins aquí la cita d’avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda, la vostra cita per saber què passa a Palafrugell.